Zer demanatzeko? Mm -hmm. Olidua, e, arroza, galletak, konservak, pasta, esnia... Bueno, gauza asko, eh? Oengoan, xapó, gauza asko dago. Kiloka edo zemadienari? Total, hogeita irumilat, amalau eta piko. Hira. Lare unta, irurogeita am, iru amazazpi, famili. Eta milat, irure unta, persona. Eta hortan, baita mar, lactante.